Тоді у Кракові мені завжди і всюди страшенно хотілося пад. Гадаю, що за цим, і головне, над цим пантрувала, розлита в усьому навколишньому молодість. Саме вона, її драйв і кайф є для мене ще однією складовою тієї польськості, про яку я тут увесь час розводжуся. Польська революція була оксамитовою, ніби молода вагіна. Оксамитова, втім, не означає безкровно-лагідне. Щодня відбувалися зіткнення громадян з режимом. Найчастіше це траплялося в околицях ринку. Близькість університету визначала все. У такі хвилини ринком та прилеглими до нього Флоріанською, Гродською, Братською чи Шевською починали літати не тільки летючки з відозвами, але й димові шашки, петарди і камені, Барикади виростали за лічені хвилини. «Пахло Парижем 68-го року», – сказав би хтось із тих, які звикли все на світі приміряти лише до Парижа і до 68-го року. Бої, а частіше побоїська, відбувалися зі змінним успіхом, і міліцаям часом діставалися до клешень поодинокі найактивніші демонстранти. Вони затримували їх на кілька діб і розкидували по буцегарнях, це, здається, називається адміністративним арештом. Громадяни протиставляли цьому солідарність. Жодна людина не сміла зникнути безвісти. Прізвище потерпілих героїв опору – поламані кінцівки, перебинтовані голови – відразу ж повідомлялися до якихось центрів. Там із них складали списки, що їх потім розмножували на ксероксах і поруч з усілякими відозвами вивішували на всіх найлюдніших перехрестях. Значення «ксерокса» у тих подіях дорівнює значенню «смерфів», тобто є вирішальним. «Ксерокс» є таким же оксамитовим героєм тих днів, що й пам'ятник Адамові Міцкевичу. Саме він – пам'ятник і став головним інфоцентром опору. Увесь обліплений підпільними брошурами, бойовими листками та карикатурами, пророк узяв на себе леву частку ідейної боротьби». Можливо, це була і його молодість, надцята, ще одна, у рухливому жилому хороводі студентів, чинців, школярів, зв'язкових дівчат і всіляких патланів з мегафонами, в оточенні, як завжди, відчизни, мужності, поезії і науки, кожна з яких у ті дні знову набувала особливого змісту, виростаючи з банальної алегорії до універсального символу. Там був Міцкевич… Але був і Гонбрович, бо куди ж без нього? Краківський ринок наприкінці травня 1989 року – це енергія і синергія, пружний виплеск накопиченого спротиву. Ніяке він не серце Польщі, той Краків. Ні, він її Карк. Принаймні в ті дні його справжнє ім'я було Карків, і він не гнувся. Зовсім небагато на цьому світі таких місць у яких би раптом аж так хотілося стати вільним. Я теж захотів, хоч і не відразу. Отже, вона – польськість. Це ще і спротив. 1 червня 1989 року ми потрапили в саму його серцевину. Чому я так точно пам'ятаю дату? Тому що того дня по мені вдарили з водомета. Невже я вічно пам'ятатиму ці... Гімнистого кольору міліцейські бронемашини і те, як з повільною неминучістю вони навели на нас, ні на кого іншого, дула своїх водометів. Того дня ми прогулювалися плянтами в чотирьох. Пат, маленька Со, Стрий Роман і я. От чому я пам'ятаю дату, з нами йшла Со. І все ж нас не могло не потягнути на звуки спротиву, чергової маніфестації під стінами радянського консульства. Ми перетнули башту і за кілька хвилин уже стояли неподалік від нього. Настільки неподалік, що могли бачити, як у ньому поспіхом зачиняють і зашторюють вікна. Зрештою, я вже розповідав про це, як з одного боку до консульства наближалися зі скандуваннями анархісти, і як з іншого боку їм назустріч сунула механізована колона міліції, а також, як ми в чотирьох зупинилися на тротуарній бровці, щоб усе це побачити, а поруч з нами ще сотні таких самих спостерігачів. Спостерігати? Не найгірше і вже в будь-якому разі не найшкідливіше з людських занять. От тільки я ще не згадував про тих людей за щільно заштореними вікнами. Вони вгадувалися, вони не могли не стовпичити за своїми шторами, Раптово принишклі, наче полоній, у Гертруденій пастці. Вони підглядали і, можливо, тремтіли від очікування провокацій, переляку та обурення. Від них вимагалося вивести з Польщі військо. Не більше і не менше. Ні, не від них безпосередньо, але вони мали прийняти це до відома і переказати своїм начальникам. Тому анархісти не по анархістському злагоджено скандували «Сов'єчі додому», про це я розповідав. А маленька Со все припитувала, чому вони це кричать. Їй здавалося, що вони повторюють «Напишіть додому! Напишіть додому!» Вона по-своєму мала рацію. Але які вони всі дивні тут, у цій іншій країні. Дивні люди під чорними прапорами з пацифіком перекрили всю проїжджу частину і повсідалися просто на асфальт. Якби вони не були пацифістами і їм роздали шаблі, навмисне для такої нагоди викувані найкращими майстрами краківського зброярського цеху, то вони б кинулися з тими шаблями на механізовану міліцейську колону. Бо польськість – це нерозсудлива кавалерійська атака з шаблями на танки. Але Шабель у них цього разу не було, та й спротив мусив бути мирним. Жодного каменя у жодне вікно консульства. Коли водометники все-таки, скориставшися правилом трьох попереджень, вдарили струменями крижаної такої, що з ніг валить води, то це був удар перш усього по нас. А як же? Першими жертвами завжди стають нейтральні спостерігачі – так, і цього разу. Вони били десь на висоті мого живота, і я вже чув у животі доволі сильний, майже різкий біль, але у ці ж секунди моїй голові ще не вірилося, що все відбувається саме так, як відбувається. Далі було таке. З криками, прокльонами і трохи нервовим реготом усі ми кинулися в розбіг, як мовиться у таємниці, обліплені одягом і мокрі до останньої нитки. Наш інстинктивний рейгіт мав підтримати передусім бідолашну Со. Тільки б вона не подумала, що діється щось і справді погане. Отож, ми вдавали, наче йдеться про якусь раніше їй незнану гру, яка, може, й зайшла трохи задалеко. Однак жодної небезпеки в собі не чаїть. «Чого вони поливаються?» – запитувала Со на бігу, готова от-от розривітись, а ми так само на бігу – як нам здавалося підбадьорливо, реготали їй в обличчя. На всі боки з нас летіли холодні бризки. Зрештою, і це не було аж так зле, зважаючи на спеку. І тут поруч з нами опинився той чоловічок, невисокий і в окулярах. Він біг звідти тіляж, і по ньому так само текло. Порівнявшися з нами, він устиг на бігу проказати – це тобі малечо подарунок від народної влади до Дня захисту дітей. Со нічого не зрозуміла, бо він же сказав це польською. Але завдяки тій його фразі я завжди пам'ятаю дату нашої пригоди. 1 червня 1989 року сталося те, що сталося. І я відчув себе, нас, навіть маленьку Со, частиною єдиного спротиву. Ми навіть його не чинили, однак усе одно стали нею. От що таке польськість. Це обов'язкова і спільна причетність до звільнення, яке раптом виявляється і твоїм звільненням також. Ти хочеш бути лише глядачем, лише свідком, а тебе доцентрово затягує в учасники. Той крижаний струмінь, випущений з водомета у мій живіт, ніс у собі добру звістку, про їхню і нашу свободу. Місто для реалізації цього ритуального дійства було обрано просто безпомилково.